hy sê, is nie die arm ouds wat vandag hier is, die anouds wat geld het, dit is allemaal toekan. Nee, ons is, ons is dankbaar om hier te wees, baie welkom vir allemaal van julle, en mag hierdie ochend ook vir julle allemaal vir elkeen van ons speciaal sien inhoud. Kom ons kom sien hierdie dag, vader, ons dank dankie vir die wonderlijke voorrecht, om jy te kan eer, omdat jy ons vader is, en omdat jy hart oop is vir ons, en dat jy so gereed is om om ons te oortuig van wat in die hart, wat die vir ons bedink, wat die inhoud is van die gedagtes van vrede en die onhouding, wat die bedink as die dink aan een hoopvolle toekomst oor elkeen van ons. Heer, dat ons vanmorgen by een plek inkom om om volledig, om diep inzicht te kry in dit wat die vir ons wil geën, dit wat die vir ons verdien het en wat die so graag wil hee, dat in ons in sal lewe, elke dag van ons lewe. Ons eer jy vir die dag, ons seen hier die ochend, ons seen hier die verrichtinge, ons roep jy naam, ons bevestig die naam wat oor elke naam is, oor alles wat hier gebeur, oor elke wat hier is, oor elke huis en familie wat hier verteenwoordig word. Eerde dat liefde, dat jy die sin kan kry in ons levens. Ons eer jy dat jy hier is, ons wil ons harte opstel vir jy woord, vir jy waarheid, in Jesus naam. Amen. Raait, as daar iemand is met die woord vir ons, vir ons graag luister vanmorgen. Uh, morgen allemaal. Ek het net een versie wat ek graag met julle wil deel in Joosja 23 vers 14. Staan en kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, maar julle moet erken met julle julle hart en met julle julle siel dat nie een woord van al die goeie woorde wat die Heere julle God oor julle gesprek het, onvervuld gebly het nie. Alles het vir julle uitgekom Nie een woord daarvan het onvervold geblei nie Morgen julle um, Julle ken my nou nie, ek is van Launa af Het is so'n plaasdorpie net aan die kant vrywer En uh, ek het nie een woord volgende Maar ek wil net een stukkie getuinis lever um, Ek en my vrou is nou al 8 jaar getrouwd En uh, ons het gesikkel om een babiekie te kry En sy het nou al 2 miskrame gehad Maar Ek wil nou net die verskil sê van nou en toe. Uh, sy is nou weer weeswanger, maar toe sy die ander twee miskrame gehad het, was het kwaad vir liewe Jesus. Weet, ek, het, ek het gevoel, uh, hoe kan hy dit toelaat? Want dit was nog, ek kom uit die enige kerkheid en ons het so gegloe, als wat gebeur moet hier liewe Jesus toegelaat word. En uh, ek het die woord heel verkeerd verstaan en Toet ek saam met een vriend van my, Daniel Kien, na twee mannekampe, toe hy nou om Jan toegekomen. En toe begin ek besef dat, ons kan nie al die lelike goed net voor wie Jesus' voete kom plaas nie. Hy wil nie vir jou een miskraam gee nie, hy wil vir jou perfecte babiekie gee. En, en my vrou is nou weer zwanger en al wat ek nou net kan sê is, die slag glo ons reg en, en ons is baie blijd houwer. Dankjie. Ek wou nou vanmorgen vir, vir die verjaarsdag mannen die woord gee. En toe vergeet ek nou my bybel daar. Ek is nou ongelukkig, soos Jan wat om hier ergens het, ek peits om sommer so nie. En toe hy nou sê, toe, kom hier die woord sommer net na vore en ek moet om sê vanmorgen. As jylle nou kyk daar in Daniel 3, is het 3? Ja, Daniel 3. Uh, jylle ken nou die story van... Nebukad wat die beeld laat maak het, en as die vluit blaas, dan met die ouwens voor die beeld neerval en soan, en hy drie manne, Sadrach, Meesig en Abbot Negoe, hulle word toe uh, geconfronteer met hierdie ding, en uh, ek kyk daar aan vers 16, dan lees ons net daar saam, en dit hak so mooi by aan, Sadrach, Meesig en Abbot het geantwoord, en aan koning Nebukad gesê, ons acht dit nie nodig, om u hierop een antwoord te gee nie, as onze God wat ons dien, in status om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vierhoond en uit die hand, o koning, verlos. Maar kyk na die volgende woordjies, maar so nie, laat het aan die bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dienie en die gouwe beeld wat die opgerig het nie sal aan bid nie. Nou ek het jare gelede daar geskrywe, hierby vers 18 onderaan, maak nie saak wat die uitkomst is nie, ongeacht dit dien God in elk geval, En dan kan ons nou daarby aanhak, Matthäus 6 vers 33, soek eers die koninkrijk van God, en al hierdie ander dinge sal toegevoeg word. Die swangerskappe, die gezondheid, al hierdie goed, hulle sal maar net achterna kom en, en na jou volg. Baie sterkte. Ek wil nou iets doen wat ons nie gewinnig doen nie. Ek soek allemaal wat swanger is hierso. Kom. Allemaal wat swanger is, kom. Kom julle, kom. Nee, die mans moet saamkom, die vrouw is nie alleen zwanger. Takes two to tango. Kom. Wil jy nie saam met my stem, wat jy die, die saak nie, kyk nie mooi. As ons kyk, hoe die, die heren dit vir die jode gegeet in die oude verbond nog, hoe hy hulle geleer het om conceptie te seen, om die juwelik te seen, om die ongebore babietje te seen, om die proces van swangerskap te seen, om die geboorteproces te seen om ons kinders te sien. Petrus roep later uit, hy sê, hiervoor is ons geroep, om sien te beerwe, so moet ons sien. So ek wil hy jylle moet met my samstem, dat ons hierdie swangerskap is sien vanmorgen, al drie van hulle. Dit is vir my so kostbaar, dankie vir jou kostbare getuinis vanmorgen, dit is baie, baie special. So ek wil somme net, namens die gemeente vir jylle, al, al drie jylle pare sê, ons sien jylle. Ons roep die naam van Jezus uit, oor elk een van hierdie bawe kies. Dat hulle nou al sal weet Julle weet Johannes die dooper het in sy maas Een baie opgespring Toe hy Jesus' stem gehoor het En ek wil eindelijk die oor uitspraak maak En sê dat hulle sal opspring in julle As hulle die bevestiging oor Van Jesus' naam Dat oor die klein lewekie uitgeroep is Oor elkeen van julle So ons sê julle baie speciaal Ons bevestig dat die herense naam Oor hulle uitgeroep is En dat hierdie kleinkies Is die nieuwe geslag Een nieuwe geslag wat die Heere sal dien in die dimensie wat ek en jy bezig is om te ontdek. Ons sê in met die Heere sy gins en sy lewe en sy naam. Waar die hele proces, en een ding wat ek wil jylle, wil aanspraak maak op, en dit is, moet geen vorm van vrees plek geen nie. Paulus krijf hier die feesters, hy sê, gee aan die duivel geen plek nie. Die duivelwerk moet vrees Die duivel vir jou allerhande dinge een wijs maak, sê ja maar wat van, daar is nie wat van nie. Die duivel moet sy knie buig, die dief wat stilslag en verhoes moet sy knie buig voor die naam wat by elke naam is. En sy naam is oor elkeen van hierdie baas uitgeroep, ons sê en jylle. Dankie jylle. Nou ja, kom ons begin, kom ons begin by, by Christiense skrif, ons gaan terug na Joosja toe. Joosja 23, ek wil het herhaal, dankie Christien, dit is baie speciaal. Joosja sê, en kyk, ek gaan vandag by vers 14 van Joosja 23, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, maar jylle moet erken met jylle hele hart, en met jylle hele siel, dat nie een woord van al die goeie woorde wat die Heere God oor jylle gesprek het, onvervuld geblei het nie. Alles het vir jylle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld geblei nie. Maar nou moet ons die ander kant bylees. Nou staan daar in vers 15, maar Soos al die goeie woorde oor jylle gekom het, waar die Heere jylle God oor jylle gesprek het, so sal die Heere oor jylle ook al die onheilswoorde laat kom, totdat hy jylle verdelg het uit die goeie land, waar die Heere jylle God aan jylle gegeet. En ons weet, dis precies wat gebeur het. Hoe jylle in ballingskap weggevoer is Babylon toe, uh, en, en daar onder Nebikadneser beland het, hoe dat hierdie, hierdie uh, oordeelswoord in werking gekom het onder die ou verbond Maar dan kom Jeremia, daar kom God met een troos in Jeremia, en hy sê vir ons in Jeremia 33 vers 14, hy sê, kyk daar kom daar spreek die jere, dat ek die goeie woord, wat ek gesprek het tot Israel en Juda, in vervulling sal bring. Jeremia 3314. vers 14, is een belangrike skrif om te onthou. Kyk daar kom daar spreek die jere, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan, wat ek gesprek het, aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. En in die dag, en in die tyd sal ek vir David een spruit van gerechtigheid, hy praat van sy sien Jesus Christus, hy een spruit van gerechtigheid laat uitspruit, en hy sal recht en gerechtigheid doen in die land, en in die dag sal Jura verlos word, en Jerusalem veilig woon. Uh, en dit sal die naam daarvan wees, die Heere, ons gerechtigheid. So wat hier gebeur het, is God stuur sy sien, die Heere, ons gerechtigheid, om hierdie oordeelswoord, Die, die feit dat die mens nie aan die standaard kon voldoen nie, en daar oorde die oordeels word omvaardig geworden, kom hy om daar die oordeel te absorbeer. Hy word sonde gemaakt in ons plek, met ons sonde, so ons kon word die gerechtigheid van God. Nou luister mooi, die Heere sy naam is, die Heere ons gerechtigheid. Nou het hy ons sonde op omkom neem, so ons deel kan wees van sy naam, die Heere ons gerechtigheid. En Sin jy, jy is nou ingesluid in die naam, jy sal sien vanmorgen hoe dit werk. Ek en jy is ingesluid in die naam, die Heere, ons gerechtigheid. En daarom dat ons verlede week kon sê het, ons na versies 1 gekyk het, by versies 1 vers 3, is die God en Vader van sy Heere, Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die Himmel in Christus. En dan kom Paulus en hy bevestig, dit verder in Romeine 8 vers 1, hy sê daar is dan nou geen veroordeling nie. En die profetiese woord in Jesaja 54 sê, as jylle die verbond met die dag of die nacht kan verbreek, dan sê jylle dit recht krij om my verbond met jylle te verbreek, wat sê, ek sal jou nooit weer dreig nie. Ek sal nooit weer aan jou voorhou. Ek sal nooit weer aan jou voorhou, die oordeelswoord nie. Want my sien, het die oordeel van die oordeelswoord, op om geneem. Hy die straf gedraag, Door sy wonde daar vir ons geneesing gekom. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Terwilang van ons oortreding en, ons en ongerechtighede is hy door boor en verbruisel. Kan jylle, kry jylle die beeld? Kan jylle nou sien hoe dat wat Joshua gesê het, het twee dele gehad. En wat oorgebleid na die kruis, is net een deel. Daarom is in, in my en jou leven vandag in vervulling die woord wat die hermea gesprek het, toe hy gesê het, kyk daar kom daar spreek die heren, dat ek die goeie woord wat ek gespreek het in vervulling breng. En nou sê God, ek het nie een woord wat ek gesprek het, een van die goeie woorde, nagelaat nie. En dit is, dit is profetiese woord, die, die Christine, wat jy vanmorgen vir ons gee. Hy sê, ek het nie een van die beloftes nagelaat nie. Nou kom sê, Paulus vir die Korinties, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is? In hom, En Jezus is al daardie beloftes, ja en in hom amen tot heerlijkheid van God dier ons. Hy sê, daar is nie een van daardie beloftes, daar is nie een van die dinge wat God gesprek het, wat uitstaande geblei het, wat God betref nie. uit ons geseen met alle geestelike zeningen in die jemele. Nou goed, ons is bezig om te praat, ons geseen, ons gaan die volgende paar weke, as die Heer ons toelaat, stilstaan by die begrip van om te kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote van Christus. So kom ons lees, die VCS 4, van vers 11 af. Dan sê hy daar, in die VCS 4, hy sê, hy het gegeen, hy beskryf die werking van die gemeente, en hy sê, en hy het gegeen sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en deraars om die heilige stueteris vir die dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seen van God tot die volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus, so dat ons nie meer kinder so wees nie, wat soos golwe geslinger en weer gedraai word, dier elke wind van dering, dier die bedreerheid van mense om die sleheid, om listiglik tot dwaling te bring nie, maar, terwijl ons in liefde die waarheid bedrag en alles so opgroei in hom waar die hoofd is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam, goed saamgevoeg en saamverbind, dier die ondersteuning wat elke lid geef, volgens die werking van sy afzonderlijke deel, in sy mate, die groei van die lichaam bevorder, vir sy eie opbouwing en liefde, ou Paulus kan om langs in praat he, jy praat jou eendlik uit asemheid, goed, ons gaan hierdie goed opbreek, ons gaan dit probeer stuk vir stuk ontleed, maar luister, waar oor dit gaan, dit gaan daaroor om te kom tot die volwassen man. En wat zou dan die inhoud wees van die volwassen man? Je sien, as ons na die tydlijn kyk, ons praat die naweek weer van die tydlijn, nee, ons het gesê, daar is die tydlijn, en ons het gesê, van Adam af, tot by Jesus was ongeveer 4000 jaar, van Jesus af, tot vandag is ongeveer 2000 jaar, en die skrif sê, daar bly nog sabbatseris vir die volk van God oor, en die totale is 7000 jaar of 7 daal, want die dag is 1000 jaar en 1000 jaar 1 dag by God. Sien ons, is die uitspraak van God oor die aardse bestel, oor die bestel, die dispensatie van ek en jy leef. Nou, sien ons een paar goed. Ons sien Paulus is nou na die kruis bezig, om die mensdom, die gemeente, te oortuig van wat die inhoud was van die kruis. Wat, wat was die sukses? wat Jezus in die kruis behaal het. Je weet, ons het verlede week die twee evangelies vir mekaar geskets. Die evangelie van vrees, teenoor die evangelie van liefde. Die evangelie wat onder die wet en die werke was, teenoor die evangelie wat door die geest van God gekom het, door die geloof, wat door die liefde gewerk het. Die een waarmee God gesê het, ek het jou gerechtverdig, ek het die prijs vir jou betaal, ek het die pad vir jou geloop, ek het aan die standaard voldoen vir jou, en daarom het ek jou ingesluid in my leven, en my sterwe en in my opstanding, en, en jy is goed genoeg vir my, jy voldoen aan die, van, aan die vereisers, aan die standaard, ek het jou lief net soos jy is, kom vat my aan, ek te begeerde, om verhouding met jou te heen teenoor die ouwe evangelie wat gesê het jy is sonder en jy sleg en jy moet die heren aan jy man jy is nie verskil, goed nou is Paulus bezig, in al sy briewe, is Paulus bezig met wat hy noem sy evangelie die evangelie wat nie na die mens is nie wat hy dier die openbaring van Godse geest ontvang het, en wat hy kom toets het met die andere apostels, en hy sê, hulle kon my niks bijvoeg nie, maar ander woord ons is in een eenstemmigheid oor hierdie wonderlijke evangelie, dat die evangelie die goeie nies is, dat Jesus die volle prijs betaal, dat hy is ons gerechtigheid, en hy het ons ingesluid, en nou is ons die gerechtigheid van God, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat hy vir ons gedoen het. Nou is Paulus bezig, want hy sê, dit moet ons bring, as ons nou na die na die gemeente kyk, as ons na die kerkwereld kyk, dan is die doel wat Paulus het, om die gemeente, die gelovigis, te bring, te laat groei, kom ons, ek wil dit anders teken, ek wil dit soos een grafiek trek, hy wil die, die gelovigis laat groei, na een punt toe, na die volwassen man, die mate van die volle groote, van Christus, Christus, Christus die salwing, hy wil hee, dat die volle potentiaal, van die salving van Godse Gees, met ander woorde, die gemanifesteerde werking van Godse Gees in my en jou leven vaardig moet wees, elke oomlik van elke dag. Hy sê, want dit moet die skeping weer in balans breng, want nou moet ons een paar goeders onthou, die oploop na die volwasse man toe, die mate van die volle groote van Christus, impliseer ons nou, dat ons nie meer doorwindig van lering gaan rondgeslinger word nie. Dit beteken dat die valse lering, die valse profeet en die antichrist nie meer houvast gaan heen nie. Dit beteken dat as ek en jy by die mate van die volle grootte van Christus kom, dan beteken dit dat wat Paulus' oploop is, waar ons nou gaan kyk in die versies 3, wat hy sê, so nou dier die gemeente aan die overhede en die machte, die menigvullige weisheid van God bekendgemaak kan word. Dan sê Paulus daarmee, die volwassen man moet ons bringe, om die duivel op sy plek te sêt. Die volwassen man impliseer, dat die skrifwoord, al die goeie woord, wat God gespreek het, in vervulling moet gaan. Nou, oor wat het hy gespreek? Hy het in Jesaja 60 gesê, Staan op, word verlicht, want jou licht het kom, en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, en nazies en koning sal trek na jou licht toe. Met wie praat hy? Hy praat hy met die Israel volk, wat in ballingskap gaan weggevoel word nie, as gevolg van die, die slechte woord, of die oordeelswoord, wat vader geworden het oor hulle nie, hy praat van my en jou, hy sê daar kom daar, wat ek die goeie woord, wat ek gesprek het oor Israel en Juda, gaan in vervulling breng, nou, wie sê Israel en Juda nou? Ek en jy sê is Israel en Juda, die gelovig is oor die wereld, is sê Israel en Juda, en hy sê, ek het die goeie woord in vervulling gebring, want ek het die oordeelswoord, het ek op my geneem. Daarom het ons gekyk na die 28 van vers 1 tot vers 14, wat gesê, as jy sovullig hou, sal ek jou seen en by jou ingang en jou uitgang in die veld, in die stad, in die baieke, in die bak, ek sal alles van jou seen. Maar as jy dit nie doen, nie gaan al die vloeken oor jou kom. En nou het Jezus die vloek vir ons geword. So al wat oorgebleed, nou is die goeie woord, wat van Deuteronomem 28 van 1 tot 14 sê, geseend, geseend, geseend. En daarom sê, sê Paulus vir die Ephesies in Ephesies 1 vers 3, ons is nou net geseend. Da's niks meer nie. Ons is net geseen. God het nou een enkelvoudige actie in ons levens. Gods actie in ons levens is enkelvoudig geseend. En binnen in sy seen, le alles inbegrepe, alles ingesluid. Nou kom die profetiese woord, en die profetiese woord sê, Staan op, word verlig, jou licht kom, en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou. So, dis dis duidelik, dat God in afwachting is van iets wat moet gebeuren. Paulus beskryf het nou vir ons in Jesaja 55. Hy sê, soos die reen in die sneeuw van die jimmel, die het al daar nie terugkeer nie, maar maak dat die aarde voortbring, en gees saad vir die saaiere broodvree eter, hy sê, so sal my woord wees, ek stier dit, ek stier my woord wat vlees geword het, sy naam is, die Heere ons gerechtigheid, ek stier my gerechtigheid na jou toe, en dit sal my behaag in dit waartoe ek uitstier, wat beteken dit? Wat beteken dit vir jou? As God sê, ek stier my woord, Die woord was, die begin by God en die woord was God en die woord het vlees geword en die woord is gestuur om onder ons te kom woon. Hy sê ek stuur my woord om onder jou te kom woon en my woord is die Heere ons gerechtigheid. Hy sê en my woord salom behaag en dit waartoe kom uitstuur. Wat beteken dit? Dit beteken dat in die kruis het die woord, Jezus, die vlees geworde woord, God behaag in dit waarom uitgestuur het. En hoe dit gebeur? Dit het gebeur dier dat Jezus ons skuld, ons ongerechtigheer, ons gebrek op om geneem het, en ons sy leven gegeet, sy gerechtigheid gegeet, sy beloftes gegeet. Elkeen, nie een daarvan uitstaande nie. En nou, nou wat God betref, was dit een absolute succes, want die kruis het my en jou nie achtergelaat met een enkele genade nie. Hy skryf vir die Korinties, vir Paulus in 1 Korinties 1 vers 5, hy sê, ek dank God dat jylle nie in een enkele genade gave achterstaan nie. Soos niks uitstaande nie. Niks van God Godse seen, niks van Godse beloftes, is uitstaande uit Godse oog uit in jouw leven nie. En nou sê Paulus, as ek jylle net kan kry om dit te snap, as ek jou net kan kry, as ek jou oog kan oopkry om te sien, om te sien wat Godse hart is, om te sien wat die krachtwerking van sy geest binnen in jou is, om te sien wat die potentiaal is waarmee jy gelaai is, hy sê, dan sal daar ook prakties, proefondervindelijk, in jou leven gemanifesteerd nie een enkele belofte, achterblij. En ek en jy kan sê, as ons oor die laatste 2000 jaar kyk, dan het ons nog nie gesien van, staan op wort verlig, jou licht kom, die heerlijkheid van die heren gaan oor die opinaties en, en koningstrek na jou licht nie, want ons sien dit nie, Ons sien dit baie beperkt, maar ons sien dit nie in sy volheid nie. Ons sien dat Jesaja profiteer in Jesaja 55. Hy sê, span jou tentpinnen jy wat nie gebaar het nie. Jy onoë onvrugbare, jybel onvrugbare, jy wat nie geboorte geskenk het nie. Hy sê, want die kinders van die ongetroude, die een van wat nie vrugbaar was nie, is meer as die een van die getroude. Waarvan praat hy? Hy praat van een oes. Hy praat van een machtige oes, wat ingebring word. Hy praat van kinders wat gebore moet word in die koninkryk van God. En die kinders wat gebore moet word in hierdie koninkryk moet nou inkom. Hoekom as ons dit saamloop met die beeld in die oude testament. Ondou die getuienis van Jezus is die geest van die profesie, Die hele getuienis, die hele geskiednis in die oude verbond van die Israel volk. Daar hele geskiednis is een aanduiding, is een vinger wat sê daar Jesus en nou kom hy en hy, hy kom met die feeste, en hy geef vir die Israel hierdie verskillende feeste, al 7 die feeste, die laaste, die grootste van die feeste, is die oesfeest, die insameling van die oes, en daarom praat Isaiah 54 van, hier is, hier is die oes op hande, hy sê, span jou tentpinnen uit, bou aan, maak groot, hy sê, want die kinders van die getrouwde meer as die kinders van die terechtverdige. Nou staan ons hier buiten, nou meet ons hierdie plek af. Nou sê ek, jy weet as ons daarom so 40 of 60 bedens het, nou sê kapie vir my, sê wie? Sê wie? Gaan ons net 60 bedens nodig he? ons weet nie hoeveel ons uiteindelik gaan nodig he, nie maar het lyk vir my, kapie is reg. Dit gaan nie by 60 blij nie. Want die heren sê, span jou tentpijn Maar hoe kom dit nou by die volwassen man uit? Kijk mooi. Die oploop is Godse gees bezig om ons te vat na die volwassen man toe. Nou wil ek sê, ons behoort al daar by die volwassen man te wees, maar weens die valse leering in die leens van die vijand die moesleiding, is ons nou al hier en ons nog nie by die volwassen man nie. Maar nou wil God ons by die volwassen man breng, want hierdie goed doop met mekaar saam. Want nou het Jesaja geskryf, het God gesê in Jesaja 2, as jy Jesaja 2 lees, dan sien jy daar in die begin van Jesaja 2 sê hy, En die laaste da, spreek die Heere, sal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge, en vergewewe wees boe al die hewels. Nou, luister, hy praat profetiese spraak. Hy sê, in die laaste da, nou kom ons sê net eers, waar is die laaste da? Help my nou bykie, wat is die laaste da? As ons na die laaste da kyk, dan moet ons sê, ons is daarom seker nou min of meer in die laaste van die laaste da. Besef julle, dat as Hosea skryf, die profeet die Hosea sê, en Hosea sê by vers 2, hy sê, ek sal jou na twee daal levend maak, en op die derde dag laat opstaan om voor my aangezicht te leven. Van wie praat hy? Wie is jou? Ek sal jou na twee daal levend maak, en jou op die derde dag laat opstaan om voor my aangezicht te leven. Van wie praat hy? Ok, hy praat in die eerste plek van sy sien. Hy het om na twee daal levend gemaakt om die derde dag laat opstaan om voor sy aangezicht te lewe. Dis sy Seen Jezus Christus. Maar Johannes kom skryf vir ons, hy sê, soos hy is, is ons in die wereld. Hy is die voorloper, hy is die eersteling van die opstanding. Maar as hy die eersteling van die opstanding is, dan kom sy, hy sê, ek het jylle saam met my levend gemaakt. Kijk jy in die feestheers, is ons in die feestheers. Feest 2 vers 1 sê, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade en die sondes. Maar jylle sal sien, wat jylle bybel het soos my, en jylle sien, het hy levend gemaakt. Daie vier woorde is in kursief. Dit staan nie in die oorspronkelijke nie. Daar staan net in die oorspronkelijke, en jylle wat dood was dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van die wereld, volgens die overste van die macht van die lucht, van die geest wat nou in die kinders van ongehoorzaamheid werkt, onder wie jylle allemaal ook vroeger gewandel het, en die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees in die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, en net soos ook die ander. Jy sien, Paulus, as hy eerst begin, krij jy nie een punt gedrukt nie. So jylle sien, dit is alweer so langs in. Maar nou, nou die vertaal is hier ingesit, hylle het gesê, En jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade. Van lees het makkeliker. Maar kan die vertalers dit doen, het hulle die recht om dit te doen. Waar krij hulle die vier woorde vandaan om te sê, ons matig ons die recht aan om buiten te voeg hier te sê, jylle het hy levend gemaakt. Kom ons lees verder, hy sê, Maar God wat groot is in maramartigheid, het ons dier sy grote liefde waarmee ons lief gehad, ook toe ons dood was dier die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is julle gered. So sê julle wat krij die vertalers dit vandaan. Paulus sê dit. So die feit dat Paulus hier sê, toe ons dood was dier die misdaad, julle wat dood was dier die misdaad, het hy levend gemaakt, saam met ons in Christus Jesus. So Paulus het er die volste reg om dit te sê. Nou sê hy, hy het ons saam levend gemaakt, hy sê soos hy is, is ons in hierdie wereld. So wat ons nou sê, ons sê dat, voor Sia, ons hier een ding sê, hy sê, Ek gaan jou na twee daal leemend maak en op die derde dag laat opstaan om voor my aangezicht te lewe. Want kijk, ons is ingesluid in sy dood terecht, so ons ook ingesluid in sy opstanding. En nou as ons na die profetiese beeld kyk, sien ons die twee daal is voltooi, ongeveer voltooi, van Jezus' opstanding of van die kruis af tot nou toe wat die geboorte plaasgevind van die gemeente, hy sê, ek gaan jou na tweede daar levend maak, na die derde dag gelat opstaan, voor my aangzicht te lewe, vir die breerskruiver, hy, hy sê, daar bly dis een sabbatsrus, vir die volk van God oor, en daar die sabbatsrus, hier so sê, en dan kyk ons in openbaring, in die, in die rest van die skrif, sien ons, hoeveel verwysings gij, van een duizend jaar, waarin gerechtigheid gaan regeer, so dit sê vir my, hier gaan iets gebeur, en ek sê, wat gaan gebeur, kan gebeur in ons tyd. Die heren sê, ons ken die tye en die geleendhede nie. Ons ken het nie. Maar hy sê, wie wat ons kan oplet, ons kan na die weer kyk, en ons kan sien, as die wind recht waai, as die oosterwinterpaard haag waai het, en hy draai om noord, dan weet ons die goeie kans om reen te kry. So wat ons sien, is hy sê, as jy die tekens van die tye dan nie kan lees nie, kan jy nie sien wat wees om te gebeur nie. Want Paulus skryf, hy sê, die hele skeping wacht met reikhalsende verlange, op wat? op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou wacht bykie, is die kinders van God nie lang al openbaar gemaakt? Wat verbind jy met die openbaarmaking van die kinders van God? Die volwassen man. Die volwassen man sal wees, die openbaarmaking van die kinders van God. Wat impliseer die volwassen man, aan die hand van Josiah 55? Hy sê, ek sal my woord stuur, en my woord, sy naam is die heren ons gerechtigheid, ek sal jylle voet met my gerechtigheid, ek sal jylle oortuig, ek stuur jylle die leraar tot gerechtigheid, hy sê jylle oortuig van die gerechtigheid, hy sê ek het jylle die onderpand, my gees as onderpand gegee, om jylle te oortuig van wie jylle is, dat jylle die plek ingeneem het, hy sê want hy moet jylle oortuig van gerechtigheid, hy sê omdat ek na my vader gaan, jylle my nie meer sal sien nie, jylle gaan nou my plek inneem, ek gaan vir hemel toe, Maar jylle moet my plek neem. Jylle moet die beeld wees van die gerechtigheid van God. Jylle moet jylle hangen op die siekers liggen om gezond te word. Jylle moet die duibels uitdrijf, ek gaan dit nie meer doen nie, ek is by my vader. Ek het jylle bemachtig om dit te doen. Nou sien jy wat is nodig in die volwassen man. Die volwassen man het nodig om te kom by die plek waar, waar dit gaan plaasvind in ons levens. So sien jy wat is die oploop waarmee Paulus loop om by die volwassen man te kom. Nou kom, God, en ek, kom hy, maak hier die uitspraak, hy sê, in die laatste dag, ek denk ons is nou uitgesorteerd, wanneer is die laatste dag, dit is ongeveer nou, hy sê, in die laatste dag, sal wat gebeur? Die berg van die huis van die heren, die gesag van die gemeente, die gesag van Godse kinders, berg praat van gesag, huis praat van die gemeente, hy sê, jylle is een geestelike huis, hoor jy, hy sê, die berg van die huis van die heren, sal wat gebeur? Sal vast staan, op die top, van alle eeuwels, top van alle berge, verhewewees by alle eeuwels, wat sê hy? Hy sê die gesaag, die gesaag is ons in, ons is die oudens wat die gesaag gaan uitroep, ons is die oudens wat die gesaag gaan hee, kan jy hulle hoor waar baie gaan ons, kan jy sê dat God nie die aarde oorgegeet aan wanhoorde nie, hy sê duisternis kom oor die aarde, en donkerheid oor die volke, kan jy dit sê? Is dit moeilik om dit te lees, as jy net aan die nieuws luisternis oor die aarde, donkerheid, oor die volke, maar oor jou is die licht opgaan. Hy sê die dag het gekom, om jou leven te maak, en jou te laat opspan, om voor my aangezicht te leven. So ons kan miskien voorentoe kyk, na die laaste bassijn wat moet blaas, en dit wat vergankelijk is, wat moet verander word, en onvergankelijkheid, en alles wat daarmee gepaard gaan, maar ons is vir die oomlik nog nie daar nie. waar is ons nou, ons is nou by die plek, om kennis te neem van die profetiese woord, van Godse droom, van Godse plan, Want David het gesê, die woord is een licht op my pad, een lamp van my voet. En God sê, ek wil jou die licht laat zien. Ek wil jou oog kry op die rechte plek. Dan kan my woord, jou voetstappel, een lamp van jou voet wees, om jou te vat, na waar jy moet gaan. So sien wat hier bezig om te gebeur. God is bezig om sy skrifwoord, die goeie woord, elke woord, wat hy gesprek het in vervulling te breng. En ek en jy, leef in hierdie ongelooflike wonnelike tyd waarin ons dit kan fysisk beleef. Ons is in die tyd van die volwassen man, en daarom is dit so kritisch, dat ons nie langer, soos oor die afgelopen soveel duizend jaar, kan voortsit in kerkgangers wees nie, toehoorders wees, hoorders wat toe is, dis een toehoorder. Ons te predikant gaat, toe ek een kind was, hy het altijd sê, my toehoorder, Ek was drarig toe. Al wat ek kon ondou, is die toehoorder wat hy gesê, ek het nie gehoor die rest wat gesê. Ons is kan nie toehoorders wees, ons kan nie langer passasiers wees nie. Ons kan nie langer kinders wees, wat rondgedraai word, door winde van deuring nie. Na by jou is die woord, in jou mond en jou hart, kan jy hoor wat is Paulus by bezig, om wy en jou op te heef, en of te laat snap, Uh, uh, uh, Vilemon skryf, hy sê, mag die gemeenskap van jou geloof krachtig word door die kennis van alles wat goed in jou is, die kennis van die Heere, ons gerechtigheid in jou. Die gees van God, die geest van sy Seen wat in ons hart uitgestort is, die Heere ons gerechtigheid binnen ons. Hy sê, die kennis daarvan gaan die gemeenskap van jou geloof krachtig maak. Right. Ons is terug by die feestjers. As jylle nou met my, besef nou Hoe verbind ons nou die volwassen man met die profesie van die laatste dag? Die Heere sê, ek wil hy my woord met ombaag. Die Heere sê, duister is oor die aarde, maar oor jou kom die lig op. Die Heere sê, span jou tentpennen uit die kom een ding. Die Heere sê, die gesag wat in jou is, is groter as die gesag wat in die wereld is. Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is. En daarom moet ek en jy begin verstaan, waar staan ons gesag? Maar nou moet ons ook verstaan dat Paulus vir ons sê, die volwassen man sal weet, dat sy worselstrijd is nie vreem vlees en bloed nie. Maar het in die overrede die macht die boeste geest in die licht. Daar geen rasse konflikt meer in die zaak nie. Want ons worselstrijd is nie vreem vlees en bloed nie. En nou kom Paulus, en ons in die verlede week het ons gekyk, na wat Paulus sê in, in, in, in, in Ephesians 1. hy het gesê, ons is gesê in alle geestelike sêninge. Hy sê, hy het ons in hom uitverkies. En ons het toen nou die uitverkiesing hoop ek in die bed gesit. Maar nou lees ek verder in die feestdeers. Nou sien ek hoe dat hy die uitverkiesing nog een keer in die bed kom sêt vir ons. Ons het nou gesê, die uitverkiesing was in Christus. God het sy sien uitverkies om te sterwe in ons plek en ons Barabbas uitverkies om te lewe. Reg, dit was die uitverkiesing. So hy het ons in hom uitverkies. En as ons nou in hom wil verstaan, dan verstaan ons ook 2 Korinties 5,17 wat sê, omdat ons in Christus was, omdat ons ingesluid was, In sy kruis, in sy sterwe Omdat God ons gesien het Toen Jezus na die kruis gehang het Daarom is ons ook ingesluid in sy opstanding Jylle wat dood was Dier die misdaad, die onbesneedheid van jylle vlees Het hy saam met hom levend gemaakt Hoe het hy dit gemaakt Dier die opstanding is Jylle by my? Jylle hoor nog wat ek sê Goed, so hy het ons ingesluid In hierdie saak in So nou sê hy, as ek na jou kyk En sê ek, jy is ingesluid, wie is ingesluid? Elkeen wat uitverkies is, wie is uitverkies? Hoor sê Paulus in die versers 2? Hy sê, hy sê, by vers 11, die versers 2, 11, hy sê, daarom onthoud, dat jylle wat vroer heidene in die vlees was, nou dis die ouwens, wat volgens die jode nie uitverkies was nie, want die jode was ons door die uitverkore volk, hy sê, onthoud, dat jylle wat vroer heidene in die vlees was, en onbesneednis genoem word, dier die sogenaamde besneednis, wat in die vlees met handen verricht word, dat jylle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemlinge ten aanzien van die verbonde en die belofte sonder hoop en sonder God in die wereld. Hy beskryf twee groepe, die Israel volk in die ouwe verbond, met die God die verbond gemaakt het, en die res, die heidene. Maar nou ons ons nou al gesien he, God het van die begin af, het God ons die einde gesien. God het van die begin af in sy sien gesien, dat die heidene ingesluit is. Want dit gaan ons nou lees. En daarom het God al in die ou verbond, al het hy die twee leine getrek, en gesê, hier die uitverkoorde Israel volk, en hier is die heidene, het hy die ragab, die ragabs uit die heidene ingebring, en in wordse volk en hoe? Deur geloof. En het hy het die naamans ingebring, en die wederweer van Sarfat ingebring, en eebed neerleg die kessiet ingebring, en in die koninkrijk en het daar ouwens wat in die koninkrijk was, soos aangaan, uitgegaan, uit die koninkrijkheid, of uit die uitverkiesing uitverkiesingheid, sê dan wil, dier dat die eie kese. So sien, God maakt dit recht dier die oud verbond, maak hy dit baie duidelik, dat sy uitverkiesing is nie nier die Israel volk nie. Maar dat hy die Israel volk, so die vrou voortkom, wat die sien sal dra, wie sy naam is, die Heere ons gerechtigheid. Goed, nou sê hy, ons, ek en jy, want ons was deel van die heidene, ons was nie deel van die Israel volk nie. Hy sê, ons was sonder hoop, sonder God in die wereld, Hy sê, maar nou, vers 13, maar nou in Christus Jezus het julle wat vroer ver was, dis nou ons, wat van hy praat, nabij gekom, dier die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy is die een wat ons met God verband, hy wat albei, dis nou die ouds wat volgens die ouwe verbond uitverkies was, en die heidene, wat albei een gemaakt, en die middelmier van scheiding afgebrek het, doordat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van die geboeie wat in inzitting bestaan, so dat hy door vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. Dit is nou interessant, nee, nou gaan hy een stap verder. Kijk wat doen hy. Hy sê, daar is twee groepe. Daar is die Israel volk van die oud-testament die ouwe verbond volk. En dan is daar die heidene. En hy sê die heidene, was sonder hoop en sonder God in die wereld, afgesnijf van die verbonde en die beloftes. Recht. Nou kom hy, en nou verbind hy, nou sê hy, hy het gekom en hy het hier die middelmeer van scheiding, het Jesus kom afspreken. Maar kyk nou, hoe beskryf Paulus dit? Hy gaan nou een stap verder, hy sê, dier dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeie wat in inzetting bestaan, so dat hy door vrede te maak die twee in homself tot een nieuwe mens kon sket. So wat hy sê is dit hy koppel nou Israel die uitverkoornis aan die wet, en hierdie ouwens het nie wet gehad nie. En nou is daar een vijandskap, want die ouwens wat onder die wet is, beskou hierdie ouwens as vijande, want hulle hou nie die wet nie. Maar hierdie ouwens, die ouverbond ouwe volk, wat dink dat hulle die wet hou, hou die wet ook nie, omdat jy die fariseer, wat gedink het dat jy die wet hou, en Jezus wil ek sê, jy word gepluist in grafte wat vol doodsbeender is, so hulle kon die wet nie hou nie, en nou sê hy die vijandskap tot niet gemaakt, hoekom, omdat hy in die afbreek van die middelmeer van scheiding, het hy ook klaar gekry, met die wet wat met sy inzetting ons verandag was, en hy die skuldbrief vir die oortreding van die wet, het hy aan die kruis vastgenaal, So, die heidene, kijk mooi, die heidene kon nie skuldig wees aan die wet nie, wat hulle wet gehad nie. Israel was skuldig aan die wet, wat hulle wet gehad. So God het die skuldbrief uitgedelg, maar in die proces het hy met sonde kla So het vir al twee, het hy die verlossing gebring, vir die wat onder die wet was, en die wat nie onder die wet was nie. En daarom maak hy hierdie uitspraak, hy sê, hy sê, albei in een lichaam, en nou spring hy naar hoofdstuk 3 toe en hy praat van een verborgenheid, hy sê vers 3 van hoofdstuk 3, hy sê dat hy aan my dier een openbaring bekendgemaak het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks dit is nou toe hy verwees het in hoofdstuk 1 na die uitverkiezing, kortliks geskryf het, waardoor julle as julle dit lees my in in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tyde aan die mensekinders nie bekendgemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is dier die geest, namelijk dat die heidene mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote van sy belofte in Christus dier die evangelie waarvan ek het die na geword het. Weet jy wat sê Paulus? Paulus sê, die heidene het nou mede deelgenote geword, mede huisgenote geword, hy is ingesluid. So, hy sê die verborgenheid, wat Godse gees aan my openbaar het, sê, ons moet nou taal in die bedenkerichting kry en besef, maar daar is geen onderscheid meer nie, alle mense staan voor God gelijk, so lief het God die wereld gehad, hy het die wereld ingesluid en hy het die twee een gemaakt sien julle, hy het die skuldbrief uitgedelg, hy het die middelmeer van scheiding uitgebreek en nou sê hy, daarom is die heidene, medeburgers mede huisgenote mede erfgename van die beloftes dis ek en jy maar wie wat is meer as ek en jy want wie wat het ons toekom doen, ons het toe dier die misleiding van die vijand, het ons gegaan, en ons het ons geskaard by Israel, kyk mykie na ons landse geschiedenis, wat het ons gedoen, ons het ons geskaard by Israel, ons het gesê, ons is deel van die uitverkore volk, dit is interessant, onder die bedeling waar ons ons geskaard het by Israel, het ons aan die wet vastge. En daarom het ons ons aangestel, en na ander mense gekyk, en sê, hy is minderwaardig tot ons met hylle. En wie wat, hulle Wie kom Omdat ons die goeie nies, van wie ons in Christus is, van laal weggehou het. Deer van hulle te sê, is minderwaardig. En wie wat gebeur nou, nou plik ons die vruchte daarvan. Want iemand wat minderwaardig is, leef minderwaardig. Iemand wat minderwaardig is, tree minderwaardig op. Iemand wat minderwaardig is en regeer, regeer met minderwaardigheid. En dit kan ons sien, Maar dit gaan nie so blij nie. Want die goeie nies is, dat ek en jy die openbaring dra, dat allemaal medeburgers ingesluid is in die huisgenote van God. En dat die heerlijkheid van die licht wat die verlichting bring, die heerlijkheid van Godse geest, is beskikbaar vir elkien, om elkien sy oog te verlicht, om die uitnemende grootheid van sy kracht, binnen in ons te ervaar. Kan jy verstaan waar oor, is Paulus so opgewonnen oor die goed? En nou gaan Paulus aan, hy sê, hierdie verborgenheid gaan een stapie verder. Hy sê, dit gaan, na die volgende toe, hy sê, vers 8, van hoogstuk 3, aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegeen, om onder die heidene, die evangelie, van die onnaspeerlijke reikdom van Christus te verkondig, en vooral mal aan die licht te bring, waar die gemeenskap is, van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af, verborgen was in God, wat alles geskapen het, dier Jezus Christus, so hier kom hy, hy sê, so dat nou, dier die gemeente, aan die overhede en die machte, die menigvuldige weis het, van God bekendgemaak en word, wie wat sê, in die laatste dag, sal die berg, die gesag, van die huis van die heren, van die gemeente, vast staan op die top van die berge, verhewewees by alle eeuwels, wat is dit, gesag, nee, hy sê, so dat nou, dier die gemeente, aan die overheden en die machte, die menigvuldige wijsheid van God bekend bekendgemaak sal word. Hoe gaan ons dit doen? Kan jy sien dat die twee mekaar koppel? Kan jy sien dat, die, dat die, die professief van die ouwe verbond en die uitspraak van die Nieuwe Testament mekaar vind? Want jy sien as ek en jy, as ons as gemeente, aan die overheden en die machte die menigvuldige wijsheid van God bekendgemaak kan word, beteken dit overheden en machte gaan hulle knie moet buig voor die naam wat boe elke naam is en dan het het waar geword wat Isaiah en Micha gespreek het, toe hulle gesê dat in die laatste dag spreekt, jyre sal die berg van die huis van die heren vaststand op die top van die berge. So die gesag wat in jou is, moet heers oor die overheden en die machte, wat die teenstand breng. Nou as ons dit praktisch in ons levens wil toepas, kyk ons weer na, na, na Romeine 8, wat sê, wie sal, wie sal ons sky van die liefde, verdrukking, benauwdheid, vervolging, geraaktheid, gevaar, swaard, wie sal ons sky, hy sê, so dat nou dier die gemeente aan die aanslag, aan die overhede en die machte, wat met die verdrukking, die benauwdheid, vir die vervolging, die naaktheid en die zwaard kom, he? so dat nou dier die gemeente, aan hierdie ouwens, die menigvuldige weisheid van God bekend gemaakt sal word, hy sê, want ek is verzeker, dat geen dood of lewe of overhede of machte is diens voordel getoekomende dinge, of engele, of enig ander skepsel, my sal kan sky van die liefde van God nie, want al hierdie dinge moet ek nie buig, die gemeente, so dat nou dier die gemeente aan die overhede en die machte die menigvullige weisheid van God bekendgemaak kan word. Kan jy beleef vir wat God gees geest bezig is om vir jou te sê? Dat hy sê, dat ons verstaan waar die uitnemende grootheid van sy kracht is. Ek wil teruggaan na verlede sondag sy, sy einde toe. Kom ons gaan terug na hoofstuk 1 toe. Hoor wat het hy gesê by vers 15? Hy sê, hy het ons nou die die heilige geest gegeest, die onderpand. Nou sê hy vers 15, Daarom vand ek gehoor het van die geloof in die Heere Jesus wat onder jylle is en die liefde tot al die heilig is. Hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede denk nie. Hy sê, dat die God van ons die Heere Jesus vir Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die gees van wijsheid en openbaring en kennis mag gee. Eindelijk wat hy sê, hy het ons nou vir ons die geest gegee. Hy sê, dat jy die openbaring van die gees kan krij, maar dit gaan wees ten koste van jy eie beperkt bedenke, dat jy die openbaring van Godse geest binnen jy kan akkoemodeer, om te kan sien, hy sê, verlichte oor van jy verstand, so dat jy volle inzicht kan hee, so jy kan weet, wat die hoop van sy roeping, wat is die hoop van sy roeping? Staan op, word verlicht, jou licht Kom! Duisternis, kom oor die haard, donkerheid, oor die volk, kom oor jou in lig opgaan. Kom aan, hoor jylle die hoop van sy roeping. Hoor jylle, hy sê, sien, so dat jylle kan beherwe. In plaas dat ons in vrees spreek, in plaas dat ons vervloek, hy sê, sien in die plek daarvan. Sien die wat jylle vervloek. Bid vir die wat jylle haat, doen goed dan die wat jylle beledig en vervolg. Sien, Jezus het het gesnap. Jezus kom as die prototype en hy kom, kom verduidelik vir ons, hoe gaan dit in ek en jyse dag werk? In die tyd toe hy dit gesê het, het die ons nog geopereer op oog voor oog en tand vir tand. As hy kyk na ons politiek en ons kyk na ons politieke denken en goed, werk ons op oog voor oog, tand vir tand. Maar wie wil ook werk Jesus? Hy kom en hy sê, sê die wat jylle vervloek. Doe goed aan die wat jylle haat. Bid vir die wat jylle beledig en vervolg, hoekom? Omdat die wat ons beledig en vervolg, die wat ons haat, die wat ons vervloek, is ingestuit. Hulle is mede, huisgenote, deelgenote van die beloftes. Hulle weet het net nie. Hoe gaan hulle dit weet, is ek en julle nie daarmee sê nie. Sien, skielik is die vreesweg. Ek het die partij van julle al die story vertel, ek reik een in die tyd van die oorlog nog, reik een nacht van Botswana af, en ek kom daar door Botswana, en die keer die ouders my voor in een pad blokkade. En span uh, spans om die R4's, hulle is agressief die man. En uh, hulle sê, waar kom jy vandaan, wat maak jy? Ek het gaan werk daar, met my karre vol toeristing en goeders. En ek sê, nee, ek kom vandaan, en ek klims om uit, ek gesels met die hoes. Maar hulle is baie, baie jikkerig. En hulle wees so my, my bybel in, in so'n leersak, lees so op, op die papvisief sitplek. En hulle sê, en wat is dat? En ek steek my hand uit en ek Ek sien hoe trek hy die, die R4 nader. Ek sê van, oh, is alright, it's just my Bible. En ek vat hom so starig en ek maak hom vir hom oop, wat hy kan sien. En die oom dat hy sien is my Bible, toe verander sy hele complexiteit. Hy sê, don't you have a, a firearm? Ek sê nie. Hy sê, how is it that in times like these, you drive around without a firearm in your vehicle? En voor ek my konkreer antwoord te kom, Ek het het nie bedink nie, dit was net daar. Ek sê vir hom, my heart is white, I hate no man, therefore I fear no man. En ek het het nie gesê nie, ek verstaan jy, dit het in my mond uitgekom, ek het het nie bereken nie, dit het net spontaan gekom en gesê, I hate no man, I fear no man. Want het is so, daar is geen vrees in die liefde nie. As jy iemand kan liefhe, kan jy nie vrees nie. Dink mooi hier oor mense, duizend is oor die aarde, donkerheid oor die volke. As jy iemand kan lief hee, kan jy hem nie vrees nie. Hoekom sal ek iemand vrees? Om het ek om laat. Die middelweer van scheiding is uitgebrek. Paulus het weer met ons op pad na volwassen man toe. Wat impliseer een volwassen man? Ek en jy verstaan die middelweer van scheiding is gebreek. Almal is medeburgers en meer erfgename van die heerlijkheid van God. Hoe gauwer ons die boodskap daar kan kry, <laughs> hoe gauwer gaan dit manifesteer, hoe gauwer gaan die oes begin. Ons is in die tyd van die oes. So nou dier die gemeente, aan die overheden en die machte, die menigvuldige weisheid van God bekendgemaak en word. Nou is die tyd bezig ons te vang. Kom ons sluit het af. Hier kom Paulus en nou Nou kom Paulus met die betoog. Ek wil jylle met iets draak sien van Paulus. Paulus is so in contact met Godse gees. Hy is so bewus van, van wie God is. Van wie God in hom is. En nou sy by die mense bezig. En as hy na die mense kyk, dan sy hy nie meer na die vrees nie. Ondou jy het mos gesê, en die Annikorinteers het sê, uh, as een van allemaal gesterf het, allemaal gesterf. En nou omdat een gesterf het, en dis so goed dat allemaal gesterf het, syne ek nou niemand meer na die vrees nie. So nou is hy met mense, en mense sy lewens is op en af, en neem mekaar en goeders, maar hy sê ek sien niemand meer na die vrees nie, hy sê as ek nou jou kyk en sien ek jy is ingesluid, meer erfgenaam, jy is huisgenoot van die huisgenote van God, ek sien jou so, al is jy nog nie daar nie, ek sien jou so, want is hoe God jou sien, want hy het die werk kla afgehandel, en skielik haal dit die haat uit Paulus uit, en al die vrees uit, nou kan jy verstaan, dat Paulus in al die vervolging, Jy weet, toe die, die aardbewing het tronke van lippie sy dere en sy grendels uit mekaar het druk, toe sê hy nie van die tronkbewaarder, nou sê jou weet, manniekie nie. Ek dink, die tronkbewaarder het die harde tyd gegeet, die manne was die sachte manne nie. Maar dit nie wat hy doen nie. He hate no man, he face no man. En daarom, was, omdat hy geen vrees was nie, en alle lofliedere tot eer van die Heere sing, kom die aardbewing, dat nou deed die gemeente aan die overhede en die machte die menigvullige weis het, van God bekend gemaakt, want hoorde julle dat nou door die gemeente, door Paulus en Silas, wat lofliedere sing in die hagelike omstandighede, die menigvuldige wijsheid van God aan die overheden en die machte bekendgemaak word, die breek die tronk uit mekaar uit. Wat doen Paulus? Hy sien die tronkbevader, die heiden, hoor, weg van die beloftes en die verbonde, sien hy as ingesluid in die verbonde, huisgenote, medeerfgename, en wat doen hy met die tronke vader? Hy leid om na die heren te hy vat, gaan na sy huis toe, hy lees sy huis na die heren toe, hoor jy die triomf, hoor jy hoe dat het werk, hoor jy wat beteken volwassen man, dit is waarvan Paulus praat, maar nou sê ek, Paulus is nou gedierigd, door, hy is in contact met Godse gees hy is een met Godse geest om is en nou het hy hierdie contact met mense, en nou, nou, omdat hy so een is met Godse gees, kan hy nie anders, as om mense te sien, soos God hulle sien nie, hy so hy is so gevul met Godse geest, so vol van Godse geest, en die focus van Godse geest, ek wil net vir jou sê, dit is die selgeest, wat in Paulus was, wat in jou is. Jy is gevul met die selgeest. Maar Paulus het sy focus op die geest gepraat. Paulus het in hierdie dinge gewandel, want hy het gesê, ek bid dat, dat jylle, verlichte oor van jou verstand kry, hoekom sê Paulus dit? Omdat hy die verlichte oor van sy verstand gekry, omdat God sy geest sy oor oopgemaak het om wat te sien, hy sê dit in hoofstuk 1, hy sê verlichte oor van, kom ons sê, van Paulus verstand, so jy kan weet wat die hoop van sy roeping en die reikdom van die heerlijkheid van sy erftel onder die Heilige Jesus is En wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat glo na die werking van die kracht van sy sterkte wat hy gewerk het toe hy Christus uit die doodheid opgewek het. So hy praat van die opstandingskracht, Hy sê hierdie uitnemende grootheid van die kracht, Hy sê dis wat ek ontdek het. Hy sê en nou Here as, as ek hulle kyk dan, dan is hy in gesprek met God. Hy kan nie anders nie. Hy kyk na ons en hy sê Here dat hulle ook oop mag wees. Here dat hulle dit ook mag sien. Dat hulle die uitnemende grootheid van u krag in ons kan sien. Ek wil vir jou sê wat een er gebrek, wat een er tekort, kan my en jou vasthou. As ons die uitneemende grootheid van sy kracht, wat in ons werk, wat hy gewerk het, wat hy Jesus uit die doodheid opgewek het, dat ek en jy dit kan raak Dink daar, dit is wat Paulus voorbid, en hy hou nie op nie, nou is hy bezig weer met die oons, dan spring hy weer terug in sy gebed, en dan sê hy by vers 14 van hoofdstuk 3, hy sê, om hierdie rede, hy sê, omdat ek besef, wat die uitneemende grootheid van Godse kracht is. Hoe dat die hele skeping bag met reikalsende verlange, die tronke wacht vir die aardbevingsmense. Hy sê, omdat ek weet hoe dit werk, omdat ek het beleef het hoe ek in die tronk gesit en ek gevoel het hoe die goed breek, omdat ek die boonatuurlijke beleef het, hy sê die boonatuurlijke is vir my eindelijk meer natuurlijke as die natuurlijke. Paulus sê, of ek in die tronk sit in die boeie en of die boeie afgeval het, as gevolg van die aardbeving, makes no difference hy sê, dit verander niks van wie ek is nie, dit verander niks van die teenwoordigheid van Godse Gees wat in my is nie, hy sê, dit laat my dink aan Daniel die drie vrienden, hy sê, maar so nie, maar so nie, al is ek nie, of ek in die virus, of uit die virus, of ek brand in, of ek nie brand nie, hy sê, hy sê, maak die dit verander nie, wie jy in my is nie, dit verander nie die grootsheid van die vermoe nie, dit is Paulus' beeld, hy sê, daarom, hy sê, omdat ek dit besef, en omdat ek besef dat die aarde met reikhaalse verlange uitzien op die openbaar maken van die kinders van God, so die kinders van God aan die overheden en die machte die menigvullige weisheid van God bekend kan maak. Hy sê, daarom buig ek my knie alweer, voor die God en Vader van Jesus Christus. Van wie elke nasie, elke volk sy naam ontvang het. Hy sê, God is ons identiteit. Ons is gemaakt met sy beeld en gelijkenis. Ons het uitgeval uit die beeld en gelijkenis, dat gevolg van die misdaad van Adam. Maar as gevolg van die een daad van gehoorzaamheid, soos een daad van een misdaad van Adam, allemaal tot woesondags gestel het, allemaal onder oordeel gebring het, het een daad van gerechtigheid van Jezus Christus, allemaal tot rechtverig maken van die leven gebring. Hy sê daarom, nou sien ek allemaal so, hy sê daarom besef ek, nou moet Godse woord ombaag. Dit beteken die oes moet inkom. Beteken, en die oos kan nie inkom as ek en jy nie kan sien nie, as ek en jy nie kan sien, wat die uitneemende grootheid van sy kracht is nie, besef jylle, as ons na die Zuid-Afrikaanse situasie kyk, en ons kyk na die politiek, en ons kyk na die, kyk ons sien ons met ons oor, ons sien die afval, ons sien die, die degradatie van soveel goeders, wat het ons nodig? Die uitneemende grootheid van sy kracht, die skeping wacht, Zuid-Afrika wacht, die wereld wacht, of u op een baarmaking van die sins van God. Maar u weet, as ons het in klaar en kerm oor die goed, of ons ons vlug weg daarvan af, wat vir rol speel ons? of wat er manier gaan ons dan vir die overheid en die machte, die menigvullig wijze van God bekend maak word? Hoe gaan hulle dit sien? Bessie veel, Paulus sê, ek kan nie langer negatieve denken, akkomodeer nie, ek kan nie langer, gaan sit my in my en die politiek vastkyk nie. Ek het ander dag gesê, laat Jacob Zuma die admin doen. Ek en jy regeer. Ons het een gesaag wat groter is as hyne. Gee die admin voor my, ek wil daar nie die admin heen. Maar ek en jy is die ouds wat die shots roep in hier land, ons moet het begin verstaan. En daarom moet ons begin om die shots te roep hier, en welkom, en in Jan Kendoff, en in Hartwater, en waar ons ook al vandaan kom. Ons is die ouds wat die shots roep. Maar sien, ek sal dit nooit kan doen as ek het nie verstaan nie nou hoor Paulus' gebed, hy sê Heere, allemaal het hulle identiteit in u en allemaal wat hulle identiteit in u het as hulle dit kan snap, hy sê dat hy, vers 16 aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlijkheid om met kracht versterk te word, dier sy geest en eenderlijke mens, nou onthou nie het mooi, hy het gesê as ons verlichte oor het van ons verstand ek is nou weer by hoofdstuk 1 vers 17 tot 20, hy sê as ons verlichte oor van ons verstand het As ons toelaat het Godse Gees ons verlicht, dan gaan iets met ons gebeur. Hy sê, ons gaan een inzicht kry in die uitnemende grootheid van sy kracht wat in ons werk. En nou herhaal Paulus dit. Hy is so vol af, want hy kan nie genoeg kry daarvan. Hy sê, dat hy aan hierdie mag geen na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kraag versterkt te word, so die kapasiteit, die vermoe van Godse geest wat binnen ons is, tot uiting kan kom, in ons innerlijke mens ai sien sodat die salwing Christus Christos die salwing sodat die uitgestorte werking luister mooi sodat die uitgestorte werking van God se gees in jou hart kan woon nou ek wil jy mooi hierdie ding verstaan jylle onthou aan die ouwe verbond, hoe dat Petrus en Johannes en die disciples Jesus hulle handen opgeleid en gesê, ga maak, sykers gesond, wek, doe jes op, drijf duivels uit. En dan teruggekomme, gesê, tot die duivels het, het geluister, en ons is net die manne. En Jesus sê, wees blij dat jylle naam in die boek van die lewe opgeskryf is, my nie hier nie. Maar ons sien, hoe lang het dit gehou, toe Jesus gevangen gehou word, toe vloek Petrus, en sê, ken hom nie, waar is die salving toe? So die salving was aan en af, die salving was in en uit. En in baie van ons levens is die salving so, soms is hy daar en soms is hy nie daar nie. Maar nou sê Petrus, hy sê, ek buig my knie voor die God en Vader, en wie jylle jylle identiteit het, dat hy aan jylle mag gee, verlicht die oor van die verstand, om te kan onderskui, om te kan verstaan, Wat die uitnemende grootheid van sy kracht is. Ons ek, sê nie nou vir jylle wat, wat zwanger is op hierdie stadium, sê ek vir die, dink bietjie aan die uitnemende grootheid van sy kracht, teenoor die vrees. Wat is die kans uit vrees? Wat is vrees nou? vrees dit nou, dit. Die uitneemende grootheid van sy kracht, moet vrees oorweldig, moet vrees wegvat, moet vrees kanselier, want jy sien, die vijand wil met vrees, wil hy een saad kom saai, om by jou te kom stel. So vrees kan nie meer een rol in ons leven spelen, want die uitneemende grootheid van sy kracht oortuig ons, oortuig ons, ek het die voorbeeld gevat, wat ek, het, ek het die ouwvrouw story gehoord dat ek sienkje was, dat die A bil, as hy rooi sien en storm hy Nou, die grap is, a bil is kleerblind Maar ek het het toen nie geweet nie En so, een dag Vrienden van ons, die het Jerseybil gehaad en, en die ding, hy weet, ons a Jerseybil is Maar een beetje vol nikke En ek het so rooi ietsie aan my hemp gehaad ek, ek was so bang, ek kon nie na waar die kraal kom nie En as ek die, die kraal moet gaan Dan gaan ek so ten die draad, dat ek kan uitlim As die bil kom, hy weet, die type vinding En op die stadium kom my pa daar aan En ek vat my pa in die hand En hier stap ek en ek sta by die bol vir by, ek skops om my naam. Hoekom? Wat het met my gebeur? My hand en my paas hand. Min het ek toegeweed, my pa het nie eindelijk a kans gestand in die bol nie. Maar weet jy wat? Ek was so een van my pa, sy gesag, dat die bol my niks kan maak, as so my pa by my is nie. Nou wil ek jou sê, hoeveel te meer met my jammelse vader? Wat kan een mens by doen? Die Heer is vir my, ek sal die vlees nie. Wat kan een mens by doen? Wie kan wat aan my doen? Weet jy, sê die aanslag is gekanseleer, hy sê, dat hy aan ons mag gee, om in kracht versterkt te word, dier die innerlijke mens, so die salving in ons kan woon, nou luister mooi, die salving is die uitgestorte werking van God Godse gees. is die bonatierlijke, maar ander woorde wat Paulus sê, as Christus in ons harte woon, dan is die wonderwerk, is hier, die wonderwerk is gereed, hy is gelaai om te gebeur, hy soek net een geleentheid om af te laai, Maar jy sien, dit is ons probleem. As die wonderwerk nie in my denken, in my, denke, my hart gevorm het nie, kan ek om nie doen nie. Ek sal om nie sien gebeur nie. Daarom is dit nie een kutspap recept nie. Is dit nie een ruimpie wat ek opse, hy abracadabra andag, gaan daar iets gebeur nie. De, wat het is is, is, is een denkproces, is om veranderd te word door die vernieuwing van my gemoed. Wat betekent dit? Dit betekent dat Christus die salwing in my denken woon, dat ek so oortuig word in my denken van die grootsheid en die vermoe van God, dat het die beperking van die menselike, van die vlees, kanseleer. En dit is waar God Paulus ons wil heen, dat ons paraat is, Petrus skryf daarvan in, in Petrus 3, hy sê, wees altijd bereid, gereed, paraat, om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap is, wat betekent dit? Hy sê, as ons gedagtes gevul is met die kracht, met die vermoe van Godse geest in ons, die opstandingskracht wat Jezus uit die dood heb opgewek, dit is die kracht waarvan ons praat, as ons koppe gevul is met hierdie kracht, met hierdie vermoe, hy sê, dan gaan iets met ons gebeur, hy sê, dan sal ons gereed wees, altyd gereed om rekenskap te gee, van elkeen wat van ons rekenskap is, nou kom die vijand, die overrede en die machte, en hy kom met ziekte, En wat doen ek? Ek is gereed om rekenskap te gee van die hoop wat in my is. En ek sê in Jezus naam uit. Hoor julle? Nou kom die teenstand in die politiek. Of die teenstand in die global warming. Die teenstand in die droogte. Die teenstand in die teveel reen. Nou kom hierdie teenstand wat sê ek in Jezus naam. Want voor sy naam moet elke knie kniebuig, elke tong beleid dat hy die Heere is. So nou dier die gemeente aan die overhede en die macht in die menigvullige wijsheid van God bekendgemaak kan word. Kan jylle sien, waar moet dit wees? Kan jylle sien, waar moet dit wees? Ek wil hier praktische beeld nie gee. Ek beleef met die kampe. Wat moet ons met die kampe gebeur? Ons kom vrijdagavond by mekaar, en ons het, ons het sef sessies opvolgend op mekaar. Vrijdag, zaterdag, zaterdagavond, zondagochtend. Tegen zondagochtend sê ek jou, is dit so, dat jy moet ons kan swys. O kom, moet ons geval is. Maar wat gebeur met ons beide was ons kom ons vandagochtend in die eredienst, en ons sit, en ons word opgevul, ek hoop nie opgesweep nie, ek hoop opgevul, met Godse woord, met sy vermoe, met die oortuiging, van, van wie hy en wat hy in ons is, en ons stap uit daar, en ons gaan vergeet het, en volgende zondag, brug ons weer voor, en ons kom nooit vol nie, my sien, as jy, as jy die woord vermoorde vat, en jy gaan oordink dit soos die psalm 1 man gaan oordink dit dag en nacht jou beha is die woord van die heren jy oordink dit dag en nacht, hy sê, dan gaan jy wees soos een boom wat by waterstroom geplant en jy sal voorspoedig wees, hy sê alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit wacht bykie, kom ons verstaan alles wat jy doen kom ons haal om uit die vlees uit en ons sit om in die geest in alles wat jy doen, jy sê as die salving, as die, as die vermoe van Godse Gees paraat is hier sy so, sal ek voorspoedig wees en alles wat ek dit uitstier En as ek dan die woord van die Heere spreek, as ek dan die naam van die Heere bevestig oor een saak, dan gaan dit nie gebeur nie, dit het gebeur. Dit is klaar. So dat nou dier die gemeente, aan die overheden en die machte, die menigvullige weisheid van God bekend gemaakt kan word. En dan kom ons eers by een begrip van die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte. Dan as we ons volgende week kijk, want die tijd is nou om. Maar ek wil dit toch uitnijden hoor. Maar jy nie toelaat dat God sy gees en jy hier die woord oordink nie, dag en nacht. Dit nie los nie. Nie toelaat dat die vijand jou moet sekulariteit wegsleep. Weg, wegsleep so die voels weer die zaad kom oppak nie. Of dit weer in die dooringsbeland nie. Of dit verstik word dier die sorge in die lewe en die onkruid. Van die sorge in die lewe en die verleiding van die reikdom en die aaggoeders nie. Maar om hier woord te bedink om wat ons gekom het by die laatste dag want God sê die dag het gekom, dat die berg die gesag van die gemeente moet vaststaan by die top van die berg. Die dag het gekom, dat dier die gemeente, dier my en jou, aan die overheden en die machte, die menigvuldige weis van God bekend gemaakt moet Daai dag is hier. Preistere, Vader, ek dankie. Ek dankie dat jy met ernst bezig is om ons voor te brei, Vir dit wat groter is as ons is. ver boor wat ons kan bid of dink jyre dat ons besef dat ons vir so lang in een sin vastgevang was in ons eie onvermoe die onvermoe van ons denken, van ons aardse bestel, van ons van die beperking van die vlees maar jyre dat ons verlichte oor van ons verstand mag hee om te besef dat ons baie meer is als vlees dat ons baie meer is als vleeslicham dat ons vleeslicham bloed die draar is van die uitnemende grootheid van die kracht, van die geest wat in ons wil werk. Wat dier ons tot heerlijkheid van God die menigvuldige weisheid aan die overheden en die machte bekend wil maak. Heere, daarom weig ons ons knie van maare. Sê Heere, vat my dan. Heere, ek is bereid om toe te laat dat die geest klop en ek sal oopmaak. En ek sal met die maaltijd hou. So dat jy vir my die verlichte oog kan gee. So dat jy die openbareng van die grootheid kan gee. So dat ek gevul kan word, ek met kracht versterk kan word in die innerlijke mens. Door dat jy in my hart woon. Door die salving, die manifestatie van die geest, van die kracht, paraat, greet le. Om toegepast te word in elke situasie van ons levens, elke dag van ons levens. Jere, ons besef, ons is op een terrein, wat ons gister en eer gister nie was nie. Maar ek dank jy daarvoor. Ek dank jy dat vir elkeen vanmorgen die stem van jy gees oor en aanmeld en sê, ja jere, ek is deel daarvan. Ons eer hier daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Moet iemand dit sê? 1 Timotheus 2, 1e 6 vers. O Timotheus skryf, of Paulus skryf o Timotheus, en hy sê, jy dan my sê, o nie, ek sê 2 Timotheus, jy wil 1 Timotheus sê, Hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge en gebede en voorbedes en dankzegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings allemaal wat hoog geplaas is, so dat ons rustig en stillewe kan lei in alle gods godsvrug en waardigheid. Maar dit is goed en aangenaam vir God, ons verlosser, wat wil hee, dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. Want daar is maar een God en een midlaat tussen God en die mense, die mens, Jesus Christus, wat omself gegeet as een losprys vir allemaal, as een getuienis op die rechte tyd. Nou, ek wil graag hee julle met Timotheus, dit wat Paulus vir Timotheus hy sê, lees in die selge licht as wat hy vir die Ephesius sê. Jy sê, want so baie het ons, so lang het ons hierdie skrif gelees, en ons het in hierdie proces, het ons n toepassing gemaakt. Dink bieke mooi. Ons het precies hierdie toepassing gemaakt. Ons is die Israel, en die wat hoog geplaas is, ons sal nie maar vulle bid, dat ons een lewe kan hee. Dit is nie wat hy sê nie. Luister Paulus in die feestjes sê. Hy sê dat ons so een word met Godse gees, omdat ons besest die middelmeer van scheiding is afgebrek. Dat ons ons self eindelijk sien, dat ons Godse vermoe sien in die regeders van die land. Sien ek, ek wil ons met die ding raak sien, hier moet een omskakeling kom. Godse woord moet om behaag dit wat hy hem uitgestuur het. So dit is Godse hart, dat sy woord, sy woord wat vlees geword het, om sal behaag, En elke regeerder, in elke president, en elke minister, en elke koning, sy hart, dat op hierdie aarde koning, president en minister is. Sê vir jy dit? Ek het nie een behoefte om een koning of een president te wees nie. Ek het die behoefte om te sien, dat God sy koninkrijk zal kom, in elke president en minister sy leven. So as ons nou te is lees, moet hom nie gaan lees, en dan weer terugval in die oude stelsel om te sê, hier sê ek, ek bid maar voor, om dat hy daarom nou, wat ons daarom nou net, om ons survive nie. Nee, dit nie wat hy sê nie. Hy sê die menigvullige weisheid van God, wat bekend gemaakt moet word, moet hulle in my en jou oor, en in ons optrede, en in ons woorde, en in ons gebed, moet hulle lees, dat hulle meerde burgers is, en meerde erfgename van die huisgenote van God. Om ingetrek te word, om deel te word, so die salving, so Christus ook in hulle harte kan woon. Dis die uiteinde. Jezus sy lewe het nie goedkoop gekom nie. En daarom sê ek, het hy gesê, so lief het God die wereld gehad. Nie uitgesoekte groepie nie, die wereld. En dit is wat ons moet sien gebeur. Ek wil jou dit so vraag, sien Suid-Afrika, sien sy regering, sien die jeugeliga, Sien jy die ouwens. Sien hulle, soos God hulle sien. If you don't hide, you won't fear. Sien hulle. Laat God sig, kom ek jy dit sê, dis onmoendlik. Voor my en jou is dit onmoendlik om so te sien. Why? Omdat ons in die vlees is. Maar as ek en jy Godse geest toelaat, om ons te wees wat hy sien as hy na hulle kyk. Hy sien as hy na hulle kyk, sien hy precies wat hy sien as hy na my kyk. En as ek en jy Godse geest toelaat om ons so te laat sien, dan gaan ons gesintheid verander. Dan gaan ons gebed, dit wat Paulus sê, dat gebede en voorbeurde gedoen word, sal dit een inpak hees, dit sal een verandering wees. Dit sal nie uit die hoogte wees nie. Dit sal wees, omdat ons geleer het om liefde hee. Omdat ons Godse liefde geleendheid gegeet, om liefde hee dier ons. Amen. Ek sien jylle. Sien jylle wat een wonderlijke week en... Ek sê julle, om nie vergeet achtergehoorders te wees nie. Ek sê julle om hier uit te stap en vanmardig en vanavond en morgen in hierdie week hierin te lewe. En toe te laat dat Godse geest dit met, met jou doen. En vol te kom volgende sondag. Amen. Yes. Tweete moeite is 1, God het ons nie geest gegeen om weer te vrees, nie, geest van vreesachtigheid nie, maar van kracht, liefde, zonde verstand. Ja, nie om weer te vrees nie, maar wie wat, ons kan het anders sê, jy sien liefde staan vrees, as ek lief het, kan ek nie vrees nie. Dis recht. Jy is my, ek het jou met die naam geroep, jy is my, vrees nie vir in P. Jakob, volkje Israël. Jesaja 43, gaan lees om. Maar die Heere sê, Jesaja 41, wees nie bevrees nie, ek is met jou, kyk nie angstig rond, nie, ek is jou God. Amen. Amen. Daas hy, dis great, lekker om met julle te keier Lekker om saam te wees Kom ons gaan drink saam te